Egy éjszaka a kapitóliumon. Az utasok abban az órában helyezkedtek el a Campo dei Fiori egyik oszteriájában, amikor a lármás árusok leszállított áron kínálgatták rózsacsokraikat, és eltakarították a térről kosaraik sokszínű illatos szőnyegét. Alkonyatkor a fogadás megmutatta Giannino Balióninak a kapitóliumra vezető utat. Milyen elragadó város, Róma! Giannino még soha nem járt itt, és most sajnálta, hogy nem állhat meg minden lépésnél. Milyen hatalmas, Szienához és Firenzéhez képest, sőt, ha apja elbeszéléseire gondolt, talán még Páriznál és Nápolynál is nagyobb. Az utcák szövevényében váratlanul csodás paloták bukkantak fel, Bejárataikat és udvaraikat fákják, vagy lámpások világították meg. Összekarolt fiúk, csoportjai járták az utcákat. Jókedvűen daloltak, ingerkedve taszigálták egymást. És rámosolyogtak az idegenekre. A sok-sok kocsmából forró olaj, sáfrány, sült hal és pecsenye jó illata ára. Mintha az élet éjszakára sem állt volna meg. Gianino a csillagok fényében kapaszkodott fel a Kapitólium dombjára. Az egyik templom előtt fű Kidőlt oszlopok és egy csonkakaró szobor jelezték, a város antik voltát. Augustus Nero Titus Marcus Aurelius taposta ezt a földet. Di Rienzi nagy társaságban vacsorázott egy tágas csarnokban, amely közvetlenül Jupiter templomának alapjaira épült. Giannino a tribunus elé járult, féltértre ereszkedett és megnevezte magát. A néptribún kézen fogta, felsegítette és egy szomszédos helyiségbe kísértette, ahová néhány perc múltán maga is utána ment. Bár Rienzi a néptribún címét választotta, Arc kifejezése és viselkedése inkább császárra vallott. Bíbor színekbe öltözött, és palástja redői úgy omlottak alá, akár egy tóga. Ruhája kivágása vastag, kerek nyakat vet körül. Tömör arca, nagy, világos szeme, rövidre nyírt haja, makacs álla, mintha csak arra jelölte volna, hogy majdan... A cézárok melszobrai között foglaljon helyet. Arcán időnként könnyű rángás futott végig. Jobb orjuka megremegett, és ez türelmetlen jelleget kölcsönzött neki. Erélyesen lépkedett. Ez a férfi puszta megjelenésével is bizonyította, hogy parancsolásra született. Népével kapcsolatban nagy terveket szőtt és sietni kellett, hogy gondolatait megértsék, és alkalmazkodni tudjanak hozzájuk. Maga mellé ültette giannino -t. szolgáit utasította, hogy zárják be az ajtókat, és ügyeljenek, nehogy valaki zavarja őt. Ezután tüstént kérdezősködni kezdett, de kérdései egyáltalán nem bankügyekre vonatkoztak. A kereskedelem a pénzkölcsönzés meg a hitellevelek nem érdekelték. Csupán Giannino személye. Hány éves korában érkezett Franciaországból Itáliába? Hol töltötte élete első éveit? nevelte fel? Mindig a mostani nevét viselte? Rienzi minden kérdésére bevárta a választ. Figyelmesen bólogatott, majd újabb kérdést tett fel. Tehát Giannino egy párizsi zárdában született. Anyja Marie de kilenc éves koráig nevelte, Ilde-France tartományban, egy neflőlövő nevű kisváros közelében. tudott Giannino arról, hogy anyja egy ideig a francia udvarnál tartózkodott? A szénai jólemlékezett apjának, Guccio Balióninak erre vonatkozó szavaira. Márida kresseit közvetlenül azután, hogy világra hozta az udvarhoz rendelték szoptatós dajkának, Magyarországi klemencia királyné újszülött fia mellé. Csak rövid ideig maradt ott, mert a királyné gyermeke néhány nap múlva meghalt. Amint mondták, megmérgezték. És Tannino elmosolyodott. Egy francia király tejtestvére volt. Eddig ez jóformán eszébe sem jutott, és most hirtelen oly hihetetlennek, csak nem nevetségesnek tűnt, ha arra gondolt, hogy már csak nem negyven éves, és egy jómódú, itáliai polgár nyugodt életét éli. De miért kérdezi tőle mindezt Rienzi? Miért néz rá, ilyen elmélyült figyelemmel, ez a világos szemű tribún, az utolsó előtti császár fatja. Kegyelmed az, szólalt meg végül Kolladi Bizony, kegyelmed. Gianino nem értette, hogy mit akar ezzel mondani a tribunos, és még inkább megdöbbent, amikor a tekintélyes férfiú féltéldre ereszkedett előtte, és földig hajolva megcsókolta a jobb lábát. Felséget, Franciaország királya, jelentette Kirienzi, és mostantól kezdve mindenkinek így kell viselkednie felségeddel szemben. Gianino körül, mintha megremegtek volna a fények. Mint amikor a ház, amelyben békésen ülnek az asztal körül, hirtelen megreped, mert alatta megrendült a föld. Mint amikor a hajó, amelyen alszanak az utasok, az éjszaka kellős közepén zátonyra fut. Az első pillanatokban szinte senki nem érti, hogy mi is történt valójában. Giannino Balioni ott ült a Kapitólium egyik termében, lába előtt térdelt Róma ura, és azt állította, hogy ő Franciaország királya. Júniusban múlt kilenc estendeje, hogy Marida kresai úrhölgy meghalt. Meghalt az anyám, kiáltotta Giannino. Igen, főméltóságú nagy uram, vagyis inkább az, akit anyjának hitt, és halála előtt meggyónta. Giannino-t életében először szólították főméltóságú nagyuramnak, és s ez még inkább megdöbbentette, mint a lápcsó. Marida kressai tehát halálát érezvén betegágyához hivatotta a szomszédos kolostorból egy ágostól rendi barátot, és meggyónt neki. Gianino gondolatai visszaszálltak legrégebbi emlékeihez. Látta a szobát kressaiban, és látta szép, sötét szőke anyját, aki kilenc éve halott, és ő mit sem tudott erről. És lám! Most kiderül, hogy nem is volt az anyja. A haldokló kérésére Zsörden Fráter írásban igazolta ezt a gyónást, amely egy rendkívüli államtitokról és egy nem kevésbé rendkívüli bűnről rántotta le a leplet. Majd megmutatom felségednek a gyónás szövegét, valamint a Fráter levelét. Mindez az én birtokomban van, mondta Kolladi Rienzi. A néptribún négy álló óra hosszat beszélt. Ennyi idő kellett, hogy megismertesse Gianninoval a negyven éve történt és a francia királyság történelmének egy részét alkotó eseményeket. Burgundi Margit halálát, tizedik Lajos király második házasságát Magyarországi Klemenciával. Apám tagja volt a királynéért Nápolyba küldött követségnek. Ezt többször is elmesélte nekem, mondta Giannino. Egy bizonyos Buvil grófjának a kíséretéhez tartozott. Buvil grófját említette? Minden beigazolódik. Éppen ez a Buvil volt, Klemencia királyné, felséged anyja magzatának kurátora. Legnemesebb nagy uram, aki, hogy felségedet tápláltassa, elhozadta Kressai úrhölgyet, az árdából, ahol megszülte gyermekét. Kresai úrhölgy pontosan ezt beszélte el, gyónás alkalmával. Amíg a néptribún magyarázott, látogatója úgy érezte, hogy eszét veszti. Minden a visszájára fordult. A homály világossággá vált. A világosságból sötét éjszaka lett. Giannino gyakran kérte Rienzit, hogy térjen vissza egyes eseményekre, mint amikor valaki újrakezd egy túlságosan bonyolult számtani műveletet. Giannino egyidejűleg tudta meg, hogy apja nem volt az apja, anyja nem volt az anyja, s hogy igazi apja Franciaország királya, aki első feleségét meggyilkoltatta. Aztán maga is gyilkosság áldozataként végezte életét. Már nem egy bölcsőjében meghalt francia király tejtestvére volt, hanem éppen ez a hirtelen feltámadt király. Felségedet mindig Jánosnak nevezték, nemde? Anya a királyné egy fogadalma révén adta felségednek ezt a nevet. János vagy Giovanni. Azonos Gianninoval, vagy Giovanninoval. Felséged az utószülött első János. Utószülött, postumus gyászos jelző, Egyike azon szavaknak, amelyek a temetőt idézik, S amelyeknek hallatán a toszkánok balkezű két ujjával szarvat mutatnak. Robert D'Artois gróf, igen, ezek a nevek szerepeltek apjának, nem, nem az apjának, hanem annak a másiknak, annak a gucso balióninak, nagy emlékei között. S most rettenetes szereppel felruházva hirtelen felbukkantak a tribunus előadásában. Maugróf nő, aki már Giannino apját is megmérgezte, igen, Lajos királyt. Elhatározta, hogy az újszülöttet is elveszejti. De Bovil óvatos grófia elcserélte a királyné gyermekét a dajkáéval, akit egyébként szintén Jánosnak neveztek. Ezt a gyermeket ölték meg, és temették el Szándöniben. Giannino egyre rosszabbul érezte magát. Nem tudott így gyorsan megfeledkezni arról, hogy ő Giannino Balioni. A szienai kalmár gyermeke. Mintha azt közölték volna vele, hogy ötnapos korában megszűnt létezni, és azóta az élete, minden gondolata, minden cselekedete, sőt, teste is nem egyéb csak illúzió. Úgy érezte, elájul, árnyékkal telik meg, önmaga kísértetévé változik. Hol van ő most tulajdonképpen? Szendeni egyik kőlapja alatt, vagy itt a kapitóliumon. Gyakran kishercegemnek nevezett, suttogta. Kicsoda? Az anyám, azaz kressai úrnő, amikor kettesben voltunk. Azt hittem, hogy Franciaországban az anyák így becézik a gyermekeiket, és a kezemet csókolta, sírva fakadt. Ó, mennyi minden eszembe jut. És az a kegydíj, amelyet Bouvill grófia küldött, azon a napon, amikor a pénz megérkezett, a kressai nagybácsik, a szakállás meg a másik mindig nyájasabban bántak velem. Ugyan mi történt ezekkel az emberekkel? Többségük már régen meghalt. Mao, Bouville, Robert D'Artois. A kressai fivéreket a csata előtt lovaggá ütötték, hatodik fülöp egy szójáték a kedvéért. Már bizonyára elég öregek lehettek. Tehát ha maride kresai soha nem akarta viszont látni Bálionit, nem azért tette, mert gyűlölte, mint Gucsó keserűen panaszolta hanem azért, hogy megtartsa az esküt, amelyet erőszakkal kényszerítettek rá, amikor rábízták a megmentett kiskirályt. Azon kívül félt az önmagát és a férjét fenyegető megtorlástól, magyarázta Koladi Rienzi. ugyanis ők, ha titokban is, de összeházasodtak. Egy szerzetes adta össze őket. Ezt is elmondta Gyónásában és egy nap Balioni elrabolta a felségedet, amikor kilenc esztendős volt. Jól emlékszem erre az utazásra, és ő, az én kresai úrhölgy, soha nem ment férjhez. Soha, hiszen férjes asszony volt. A férje sem nősült újra, soha. Gianino egy ideig elmélázott, gondolatai újra meg újra visszatértek a kressai halotthoz, a kampániai halotthoz, de most már úgy gondolt rájuk, mint nevelő szüleire. Aztán hirtelen megkérdezte. Kaphatnék egy tükröt. Természetesen, felelte a néptribun, kisé meglepetten. Tapsolt és parancsot adott az egyik szolgának. Egyszer láttam Klemencia királynét, éppen akkor, amikor elhoztak kressaiból, és néhány napot Párizsban, spínáló nagybátyámnál töltöttem. Apám. Nevelő apám, ahogy kegyelmet mondja, kísért el a királynéhoz, hogy köszöntsem őt. A cukorkát kaptam tőle. Akkor hát, ő volt az anyám. könyszökött a szemébe. Kezét ruhája galéria alá csúsztatta, és egy sejem zsinóron függő kis húzott elő. Ez a Szent János erekje, tőle való. Kétségbe esettem, próbálta felidézni a királyné arcának pontos vonásait, amennyire azok bevésődtek gyermekkori emlékeibe. Csak egy csodaszép asszonyra emlékezett, az özvegy királynék hófehér ruhájában aki rózsaszínű kezét szórakozottan a homlokára tette. És nem tudtam, hogy az anyám előtt állok. Ő pedig élete utolsó napjáig halottnak vélte a fiát. Ez a Máó nő nagy bűnös volt, nem csak azért, mert meggyilkolt egy ártatlan újszülöttet, hanem mert annyi életet kisiklatott, és szerencsétlenségre kárhoztatott. Személye valószerűtlenségének érzete most eloszlott giannino hogy helyt adjon egy éppoly aggasztó kettősség érzetének. Egyszerre volt önmaga is, meg egy másik személy is. A szienai bankár gyermeke, és a francia király fia. És a felesége, Francesca. Hirtelen eszébe jutott az asszony. Kihez ment feleségül Francesca és a gyermekei? Akkor ők Capet Hugo, Szent Lajos és Szép Fülöp leszármazottai. 22. János pápa ne vette ennek az ügynek, folytatta Koladi Rienzi. Tudomásomra jutott, hogy környezetéből néhány bíboros azt suttogta, hogy ő felsége kételkedett tizedik Lajos király fiának halálában. Poszta feltételezés. Úgy gyakorta mondogatnak ilyesmit, és alig van alapja. Gondolták, mindaddig, amíg felséged nevelőanyja, in extremis, meg nem gyont mindent. Utána pedig megígértette az Ágoston rendi baráttal, hogy felkutatja felségedet és tudomására hozza az igazságot. Kresai úrnő hallgatásával egész életében emberi parancsoknak engedelmeskedett. De amikor Isten színe elé készült, és mivel azok, akik rákényszerítették a némaságot, meghaltak, anélkül, hogy esküje alól felmentették volna, meg akart szabadulni titkától. És... Jordan d'Espagne fráter ígéretéhez híven elkezdte keresni giannino de a háború meg a pest is miatt nem jutott messze Páriznál. A tolomeiknek már nem volt ott bankjuk. A fráter pedig túl korosnak érezte magát, hogy hosszabb utazásra vállalkozzék. A gyónás leírt szövegét, meg a levelet tehát átadta egy rend testvérének, Antoán Fraternak, egy igen szent életű barátnak, aki már többször elzarándokolt Rómába, és aki nemrég engem is felkeresett. Ez az Antoán Frater, aki pár nappal ezelőtt megbetegedett Porto Venerában, tudatta velem mindazt, amit az imént, elmondtam felségednek, és elküldte az okmányokat, valamint saját levelét. Bevallom, egy ideig tétováztam, hogy elhiggyem-e ezeket a dolgokat. De jobban meggondolva, túlságosan rendkívülieknek és fantasztikusaknak találtam, semhogy kitalált események legyenek. Az emberi képzelet nem juthat el idáig. Gyakran az igazság a legmeglepőbb. Ellenőriztettem az adatokat, különféle nyomokra bukkantam, és embereket küldtem felséget keresésére. Előbb azokat a hírvívőket, akik levél hián, nem tudták rábírni felségedet, hogy meglátogasson. S végül elküldtem azt a levelet, amelynek köszönhetem, hogy fő méltóságú uram itt van nálam. Ha felséged érvényesíteni akarja jogait a francia koronára, Kész vagyok mindenben segíteni. Időközben egy ezüst tükröt hoztak a terembe. Gianino közelebb vitte a nagy kandelláberekhez, és hosszasan szemlélte az arcát. Soha nem szerette saját ábrázatát, ezt a kisé lágy kerekséget, az egyenes, de jellegtelen orrot, a kék szempárt, a túl fakó szemöldök alatt. Ilyen lenne egy francia király arca. Gianino a tükör megpróbálta eloszlatni a kísérteteket, és újraalkotni önmagát. A néptribún a vállára tette a kezét. Az én születésemet is sokáig rejté borította, mondotta ünnepélyesen. E város egyik kocsmájában nőttem fel, Borral kínáltam a teherhordókat. Elég későn tudtam csak meg, hogy kinek a fia vagyok. Szép császári arca, kissé elernyett. Csupán jobb orjuk a remeget.